Memento garantzi batean gira, eh, ipar aldean, behaz, uste dut, iniziatiba guziak eh, ongi etorriak diren, eh, berezikik gai hau eh, bizkat sozializatzeko, eh, eta bateraren eh, kampaina helburu horrekin abiatzen da gaur. Eh, zenta uste dut, horako, ez daibada garantzia batek ez duela bakarrik eh, autetxien artean eh, egon beh, baizik eta eh, jendetza ere behar da lehenik informatu, eta uste dut hainitzek ez dakiten zertaz giren hainitzek e, ere kezkak badituzte behar bada eh? zertaz bergitz ere instituzio berri bat e, hau beste herri gai, gaitzen balimada ezote da bergitz zaitasunetan txartzen Bo, behaz uste dut barden hori informazio lan handia egitea e, jenderi begira eta naiz eta gero autetxiek duten biztanda erabakitzen edo boska emaiten uste dut biziki garrintzia den, ere jendeak hitzak uh, dezan eta berbadanik errangonuke uh, prozedura prefetak pentsatuaduen uh, prozedura horretan berbada hori dela, ere pixkat falta uh, da berbada jenderi hitza uh, uh, amaiteko parada ez aski emana izan uh, eta naiz uste dut hori den garrintziena eh? ez eta alere lur aldeunen uh, wan e, uste dut jendea ez balimada informatzen jendearen iritziaz balimada kontutan hartzen ere eh nunbait e, nunbait e, utsegina izangokinuke zerbait bai azken batean e, erakundeetan eh e, kausitzen dela nolabait ere jendaren egunerokoa ez egunerokoan, e, egunerokoan e, Ba Jonetorriado, eskuin nola izango da. Ba, bai, bistan da, bistan da. Eh, bon, badakigu, eh instituzio Beresiorek eh, shortse malimala. E eh, alere gure lugardearen eh, gerua duela kutiatuko, eh, eh be Hortarako, eh? uste dut jendeak jendeak jakin behar duen eh, Hortian erraiten nuen bezala berbada keskak ere pixka bat eh, apaltzeko edo bedaren kentzeko, zenta keska horiek izaiten aldira eh? eh, Zergaitik berritz instituzio bat gehiago Ez horteda aski orain ditugun instituzioekin, behaz jendeak pixkat lasaitzeko ere informazio lan hori behar da egin ko, uste dut, uste dut, prefetak ez bali madu behar bada Uh, bere prozedura nori bersobera kontutan hartu, batera bezalako uh, mugimendu batzuk uh, lan hori remaiten dute.